vítám vás na dnešním biologickém čtvrtku, už nebudeme začít na otázku protože je poslední podle semestru, takže se na vás potom budeme těšit až letní. A je milou e, povinností přivítat tady dnešního přednášejícího Martina Petra, který za náma přijel až z podany a bude vyprávět e, na téma nové příběhy staré DNA o genetickém dědictví neandrtálců a denisovanů. Takže vytvořit. Moc. A, tak já vám všem přeju pěkný podvečer A v prvé řadě jsem chtěl poděkovat organizátorům za pozvání. A ono je to asi 8 let, co jsem tady v lavicích seděl jako student na přednáškách z biochemie, běžné biologie, vývojky a tak dále. A když jsem tady stál 8 let dozadu a obhajoval svoji diplomku, tak by se mi nikdy ani nesnilo, že tady jednou budu jako přednášející na biologickém čtvrtku. To je opravdu velká čest. Mám hroznou radost, že mám tady příležitost říct vám něco o své práci, kterou jsem dělal a mezi rokem 2014 a 2021 v Lipsku v Německu, a na téma neandertalců, denisovanů a všeobecně prastaré DNA. A, takže titulek mi napovídá, že jste si tady přišli poslechnout. Příběhy ze staré DNA. A nejlepší místo, kde začít vyprávět ten příběh, je rok 1856, kdy v Německu, poblíž Düsseldorfu, v takové malebné, v takovém malebném údolí, skupina horníků, kteří tam dolovali vápenec, objevili takovou zvláštní sadu kostí. A ty kosti evidentně připomínaly nějakou lidskou bytost, ale zároveň vykazovaly znaky které nebyly určitě patrné u lidí, kteří žili tehdy, lidí jako jsme měli dnes. A to místo, kde ty kosti byly nalezeny, se jmenovalo Neanderovo údolí na počest Joachima Neandera, který byl knězem, který tam rád chodil do přírody a pořádal mše pod širým nebem, jak to bylo tehdy moderní. A Protože údolí se ve staré Němčině řekne Tal, tak ty bytosti, kterým patří ty kosti, byly známy jako neandertálci. A je takovou zajímavou historickou kuriozitou, aspoň pro mě, že to jméno Joachim Neander bylo řeckou verzí německého jména Neumann, protože to taky bylo tehdy moderní dávací řeckého římsky znějící jména a Neumann, někteří z vás budou vědět v překladu, znamená nový člověk. A ti neandertálci bohužel spo, zpočátku neměli úplně nejlepší pověst. A oni byli vyobrazováni tak ve všeobecném povědomí, ale i v tehdejší vědecké literatuře jako takové brutální, barbarské, násilné kreatury, které spíš připomínaly opici. To nemělo nic společného s nějakou vědou, spíš možná s takovým pocitem nadřazenosti těch lidí, kteří ty kosti tehdy studovali. A naštěstí ten jejich imič se postupem času docela vylepšila. když se podíváte na dnešní a umělecké, ale vědecky založené rekonstrukce, tak možná uznáte, že kdybyste tohohle pána potkali někde v obchodě jako na andělu, tak se možná pozdvihli trochu obočí, ale přece jenom uznáte, že možná oni nebyli od nás tak odlišní, aspoň vizuálně, a jak se původně myslelo. A těch kostí a celých kostech byly nalezeny desítky a stovky během následujících desetiletí, ale i sto let v podstatě. A abych tu přednášku moji, která bude spíš o té genetické části, uvedl trochu do kontextu nějakého časového, tak bych chtěl uvést několik základních informací, které jsou důležité proto, pro to, co budu um, dále mluvit. Um. Takže na základě paleoantropologie víme, že neandrtálci se jako druh vyvinuli někde v Eurázii zhruba kolem 600 tisíc let v minulosti. Jako větev lidí, která migrovala mimo Afriku někdy velmi, velmi dávně. Víme také, že něco, čemu se říká anatomicky moderní člověk, což jsme my, jak tady dneska sedíme, se vyvinul někdy 300 tisíc let v minulosti v Africe. Je otázkou, na kolik má smysl slova, vznikl nějaký biologický druh v tu dobu, smysl, ono konkrétně u těch anatomicky moderních lidí. Se zdá, že to spíš byl nějaký amalgám subpopulací, které v té době žily v Africe, ale každopádně někdy kolem 300 000 let můžeme říct, že vidíme lidi anatomicky moderního typu. Technická poznámka, to slovo moderní, já ho nemám rád, my ho nemáme všeobecně rád. je to spíš taková historická, historický pozůstatek. To slovo moderní nemá znamenat lepší, ale představte si, když řeknu moderní člověk tady, tak to znamená člověk vykazující anatomické znaky, tak jak je známe u lidí dnes. Stejně tak neandrptálci se označují často jako archaické populace, což je ještě horší, ale znamená to Prostě akceptovat, akceptovaný termín, popisující nějaké vyhnulé lidské populace. Každopádně, abychom se posunuli dále, zhruba někdy po 100 000 let minulosti došlo k migraci moderního člověka, to znamená předků na samotných mimo Afriku a následné kolonizaci celého světa. A v podstatě dneska neexistuje na naší planetě místo, kde bychom lidi nenalezli. A jsme tímto stylem jediní svého druhu, nebo všech druhů lidí, kterým se tohle povedlo. A nejdůležitější datum je, ale že víme, že někdy před kolem 40 000 lety neandertálci úplně vymizeli. A víme to docela přesně na základě analýz, kdy například tady je studie Tomahajma z Oxfordu, který Posbíral pozůstatky nádrtalců z mnoha míst v Evropě a použil datování radiokarbonové, radiokarbonové datování rozpadu uhlíku na to, aby určil tady je časová osa, že opravdu po 40 tisíc letech není po nádrálcích ani stopa nikde v Evropě. A to datum je důležité, protože jak jsem říkal, když anatomicky moderní lidé migrovali mimo Afriku, tak osídlili Evropu už v roce kolem roku. Kolem 45 000 let v minulosti. Takže máme tady nějakých 5 000 let, kdy můžeme opravdu relativně přesně, jak je to jenom v tomhle kontextu možné říct, že i neandertálci, i moderní lidé okupovali tu, obývali tu stejnou uh, geografickou oblast a stejný časový, uh, časové okno. A to, co se odehrálo během té, uh, během té doby uh, překryvu, to se studuje desítky let v paleoantropologii mohli bychom se na to dívat z mnoha úhlu pohledu e, sociálně, tedy jak moc mezi sebou nějaké kmeny moderních lidí a neandertálců interagovalo, e, učili se mezi sebou nějaké triky, e, jak vyrobit nějaký oštěp nebo jak ulovit nějakou, nějakou zvěř, ale co bude relevan, relevantí pro tuhle přednášku je, jestli došlo k nějakému genetickému mísení. E, tomu se v branži říká introgrese nebo genový tok, to znamená přesun genetické informace z, jednoho, z jedné populace do druhé, z jednoho druhu do jiného. A otázkou tedy bylo, došlo k introgresi mezi neandertálcí a našimi předky, moderními lidmi, a jestli ano, je možné, že bychom my sami nesli pozůstatky té introgrese, tedy jestli v nás přežívá nějaká neandertálská DNA. A ta otázka tady byla hodně dlouho, Paleontropologie je nešenou vědou, která se tím snažila zabývat už dlouhou dobu a byly nalezeny tady jenom příklad pro ilustraci fosílie moderních lidí, kde se paleoantropologové snažili analyzovat, jestli ta či ona morfologie na dané fosilí odpovídá nějakým indikacím mísení mezi neandertalci, jestli třeba nějaká část těch fosílí vykazuje něco, co vypadá jako neandertalský znak na jinak moderní kostře. Ale i tyhle analýzy byly docela kontroverzní, ono je fér tedy říct, že pokud je otázka introgrese záležitostí a mohli bychom získat DNA z neandertalců. To DNA, se říká anglicky ancient DNA, nevím, co je přesně český termín, myslím si, že to není úplně jasné. Asi ve zkratce budu říkat ADNA a myslím tím DNA z nějakých těch starých pozůstatků. A samotný obor ADNA by se dalo říct odstartoval v roce 1984, kde byla publikována první analýza kousíčku mitochondriální DNA vymřelého příbuzného zebry. No, ale zase pro tuto přednášku, o rok později je důležitý článek, kdy jeden dobrodružný student z univerzity v Upsale, který studoval molekulární biologii, ale měl velký, velkou zálíbu z nějakého důvodu v egyptologii a všeobecně v historii, tak byl posledný otázkou, jestli by bylo možné použít genetiku na studium lidské historie. A protože byl fanda egyptologie, měl nějak, on ji dokonce studoval formálně, tak měl kontakty na nějaké muzejní exponáty a v roce 85 publikoval a v časopise Nature první analýzu, kde prokázal, že DNA přežije i v něčem, co je staré několik tisíc let. A tuhle práci dělal, jak už je velmi dobře známo, načerno. On v laboratoři v kuchyni pekl játra a snažil se zjistit, jak moc může ty zničit, aby z nich ještě pořád tu DNA dokázal dostat, um, ale jeho školitel byl nakonec rád, když mu z toho tadyhle vypadl takový pěkný článek. Um, možná budete vědět, že ve stejné době uh, vznikla i technologie PCR, která opravdu odstartovala boom ve, v celém oboru ADNA. DNA. A s těmi studiemi se opravdu roztrhl Pitel. Um, to bylo dobře i špatně zároveň, ono ta, ten obor byl ještě relativně nový, takže nebylo úplně známo, jaké jsou úskalí studia TADNA, ale po následujících 10 let, dejme tomu, se lidé hodně zabývali tím, jaké jsou, jaké jsou charakteristiky TADNA a vyšlo najevo, proč je ta práce tak náročná. A moje, moje projekty byly výpočetní, Uh, takže já jsem se tou biochemí ADN úplně nezabýval, ale chtěl jsem aspoň jeden slide věnovat tomu, abych vám, vás přesvědčil o tom, proč ta práce byla náročná a proč některé ty studie, jejich výsledky nebyly, se ukázaly, že nejsou úplně replikovatelné. Um. V prvé řadě je to vysoká fragmentace. Když se podíváte na typickou délku nějakého ADN fragmentu, který je vyextrahován z kostí, tak ta průměrná délka přežívající DNA je zhruba někdy kolem 50 bází. A to je ve velkém kontrastu s DNA moderní, kterou při některých technologiích můžete opravdu osegvenovat i v délce celých megabází. To je za prvé. Za druhé, ta DNA, prastará DNA, má tendenci akumulovat postmortem chemické modifikace na koncích molekul e, speciálně, a ty se potom manifestují při osegvenování jako a, C na té substituce. A to je proto, že citozíny jsou postupně degradovány na, na uracily a ty jsou při segvenování přečteny jako ty míny. To znamená, když vidíme a, v sekvenci C na té substituci, tak si nemůžeme úplně být jistí, jestli to je tam doopravdy, anebo jestli je výsledkem DNA poškození. A to se opravdu ukazuje na profilu, kdy si tady můžeme udělat graf na pět čarou konci a 3 čarou konci molekul. Vidíme opravdu obohácení těch CT poškození, jak jim říkáme. To je nevýhoda pro počítačovou analýzu, kdy opravdu je, musíme být opatrní s tím, kdy řekneme, že někde opravdu existuje nějaká genetická varianta. Ale na druhou stranu nám to dává možnost v podstatě ohodnotit, jestli nějaká molekula, na kterou se díváme při analýze, je opravdu prastará. Protože jestliže ta, ten profil trvá docela dlouho, než se ty mutace naakumulují. To znamená, když vidíme nějakou osegvenovanou molekulu, která má tady tyhle konce, tak si můžeme být celkem jistí, že je opravdu autentická a stará. A to je důležité, protože třetím problémem je kontaminace. A když se podíváte na takhle abstraktní obrázek nějakého ADN extraktu, zlatou barvou jsou vyznačeny e, e, autentické e, prastaré molekuly. Bohužel většina té DNA je mikrobiálního původu, to znamená z mikroorganismů, které se dostanou do toho organismu, do té jeho smrti. Co je ještě horší, tak je tam i lidská kontaminantní DNA. To znamená, na tom nalezišti, když i archeologové e, pracují s těmi kostmi, a nebo v molekulární laboratoři nebo v muzeu může se často dostat lidská DNA a dostane se do toho extraktu a v praxi to bohužel znamená, že často úplně méně než 1% DNA, co dostaneme z té fosilie, je, je endogenní. Říkáme, tedy patří tomu například neandertáci nebo témumii. Takže to jsou ty výzvy, které se ukázalo pod vstupem let, proč je ta DNA tak náročná na extrakci a na analýzu dat. Tak zpět tedy k té DNA. DNA. Zatímco se uh, lidé naučili, jak je potřeba s tou DNA opatrně zacházet, uh, být uh, uh, opravdu svědomitý, co se týče sterility, práce a tak dále, a se vrátíme k tomu dobrodružnému studentu, který se nezastavil jenom u těch egyptských mumí, ale v podstatě věnoval celou kariéru tomu, aby tu DNA dostal z, z neandrtálců. A založil později ústav Maxe Planka v Lipsku, kde jsem já pod jeho vedením a vedením dalších na ústavu dělal svoji doktorskou práci. A v podstatě většina té přednášky, která teď bude nasledovat a je buď přímo nebo nepřímo výsledkem té jeho práce. A nejenom to, on za tu svoji práci dostal minulý týden Nobelovu cenu. A tady je vyfocen s naším laboratorním maskotem. A, a tedy, jak ono k tomu všemu nakonec došlo. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak tu nám mohli lidé v Lipsku svanteho tým dostat. Jedna možnost je mitochondriální DNA, která tvoří jenom jeden lokus a mohna víte, že se přenáší jenom po maternální linii. Její výhoda je, že existuje v bunce v tisících kopií. Na druhou stranu máme DNA jadernou, která v sobě koduje tisíce lokusů díky rekombinaci, která v podstatě rozlamuje DNA a, a zamíchává tu genetickou historii, kterou naše DNA obsahuje. Bohužel existuje jenom ve dvou kopiích v každé, v každé bunce. A to je důvod, proč se Svanteho tým v prvé řadě zaměřil na, na mitochondriální DNA. A v roce 97, čili 12 let po té první studii egyptských mumích, vyšel článek, který poprvé popsal neandertalskou mitochondriální DNA. Jen tak pro zajímavost, ta DNA byla vyextrahována z toho prvního takzvaně anglicky type specimen, toho prvního neandrtálce, který byl považován za exemplární příklad neandrtálce. Takže i tenhle člověk si vysloužil dvojí podstup i v tomhle ohledu. A když pomocí PCR se osegvenovala kousek té mitochondriální DNA, Tedy se zaměřili na malý kousek mitochondriální DNA, takzvanou hypervariabilní oblast a postavili na základě těch sekvencí filogenetický strom, tak vyšlo najevo, že ta neandertalská mitochondriální linie padá jako takzvaný outgroup mimo variabilitu mitochondriálních DNA osegvenovaných z dnešních lidí. A na základě toho a bylo postulováno, že ty data jsou kompatibilní s tím, že anatomicky moderní lidé, tedy my, jak tady jsme, a tam mitochondriální DNA je tady jejich, nahradili neandertálce úplně nebo jen s minimálním genovým tokem. A ten argument byl takový, že kdyby došlo k nějaké introgresi z neandertálců do moderních lidí, tak bychom třeba mohli čekat tu neandertalskou linii někde v rámci variability našeho dnešního člověka. Třeba kdybych, já byl ten šťastlivec, který zdědil tu MT mtDNA a osegvenovali byste mě, tak bych a, tak, a měl bych tedy tu neandertálskou linii, tak bych a, padl do Čili a byl tady jeden problém, mitochondriální DNA, jak jsem řekl, zakodovává jenom jeden filogenetický strom. Takže ta historie, která je v ní obsažená, je relativně omezená. Na druhou stranu jaderná DNA, jak už jsem také řekl, je mnohem větší, co se týče počtu nukleotidů, které v sobě obsahuje a díky rekombinaci je, je historie, která je v ní obsažena mnohem bohatší. Protože ta, ta rekombinace v podstatě, co ona dělá, je, že trochu zamíchá linie, které jdou zpět v čase a tím pádem zakodovává mnohem více informace o potenciálních předcích zakodovaných v té DNA. A tedy to byla jaderná DNA, co bylo ten, ten svatý grál, který se, který se lidé v Lipsku snažili osegvenovat. Tady je fotka z roku 2010, kdy poprvé publikovali, co se řík, čemu se říká draft neandertalského jaderného genomu. To znamená kompletního genomu, jaký bylo možné z těch kostí dostat. Říká se mu draft, protože to nebylo, nebyla DNA z jednoho jedince, ale byl to jakýsi kompozit DNA vyextrahovaného ze tří kostí, které pocházely z jeskyně jménem Vindia, v dnešním Chorvatsku. A ten genom byl takzvaně v 1,3x pokrytí, v angličtině coverage, což je bioinformatický termín, kterým označujeme, kdybychom si vzali celý genom, kolika v průměru DNA fragmenty je pokryta každá pozice toho genomu. A to nám tedy dává informaci o tom, jak moc můžeme věřit nějakému nukleotidu, který, který přečteme. To 1,3 v dnešní době není nic moc, popravdě řečeno, a v skutku další genomy, které byly v Lípsku, publikovány poté, měly pokrytí až 40x, což znamená, že až 40 nezávislých DNA fragmentů pokrývalo každou pozici toho genomu a to je v podstatě na úrovni genomu, kdybychom dnes chtěli osegvenovat někoho pro nějaké medicínské účely nebo pro nějakou diagnostiku. Takže ta technologie se opravdu vyvinula za několik let poté extrémním způsobem. Tak, a jak už jsem řekl, moje přednáška bude o datové analýze, ale myslím si, že je dobrý nápad aspoň za zavést nějaký kontext, jak se ta DNA vlastně posegvenuje, jenom v abstraktních pojmech. Takže když začneme s nějakou tou kostí nebo s nějakým zubem, malou řubařskou vrtačkou, technici u nás vyvrtají trošku kostního prášku, typicky několik miligramů, a potom standardně je DNA vyextrahována, z toho prášku. Občas se používají techniky, kdy se snaží nějak ten prášek omít nějakým, nějakou chemikálí, aby se třeba odstranila potenciální mikrobiální kontaminace, která by mohla na povrchu těch kostí být. A všechny ty fragmenty, které jsou v extraktu, se pře, pře, přetransferují do takzvané DNA knihovny, kdy se přiligují nějaké adapterové sekvence, nějaké indexovací prvky, které jsou potom poslány do sekvencéru. A co ten udělá, je, že osekvenuje ten genom, který, který je přítomen v těch DNA fragmentech, v těch knihovnách. No a potom přijde na, na řadu ta, ta nejzábavnější část, ale pro mě, a to je analýza těch dat a s trochou štěstí nějaké, nějaké zajímavé výsledky o těch genomech. Takže Máme teda ten neandertalský genom. Nějakým velmi komplikovaným způsobem, který trval roky a e, úsilí spousty lidí. Co s ním dal? Ta nejpalčivější otázka, která tehdy existovala, v tom roce 2010 a předtím, byla, jak tedy otestovat tu hypotézu, jestli a nebo ne neandertálci přispěli DNA do našich genomů, nebo genomů našich předků a tím pádem možná i nás samotných. A když si tedy představíme, i když se nikdy genetiku nedělají nebo genomiku nedělají, tak když se řekne osegvenovaný genom, je to v podstatě sekvence nějakých nukleotidů, které jsou nějakým způsobem uloženy v počítači a stačí to jednoduše popsat takto. Co můžeme mít také a co máme k dispozici, jsou genomy mnoha dalších lidí, kteří žijí dnes. Můžou to být evropané, lidé azijského půhodu, nějaké africké populace, a můžeme takzvaně alignovat. To znamená, můžeme říct na každé pozici, kde by neandertálezm měl nějakou variantu, nějakou alelu, jakou alelu mají mají jiné populace na té stejné pozici. Takže formálně v počítači ty genomy vypadají jako v podstatě nudná tabulka, která má pozice v genomu a nějaké písmenko nebo nějaké číslo. A ten problém, který nás zajímá teď je, ta hypotéza, kterou chceme otestovat, je, kdybychom šli teď písmenko za písmenkem, položíme si nějakou otázku. A ta otázka, jak byla formulována spolupracovníky Svanteho na Harvardu, Davidem Reichem a Nickem Patrsonem, byla následující. Pokud se podíváme na nějakou pozici v genomu, řekněme tady neandrtálec nese tečko zeptáme se na otázku, kdybychom vzali genom afrického člověka, člověka z Afriky a genom někoho mimo Afriku, je jeden nebo druhý blížší a, tomu neandertalskému a, genomu. A to formuje nulovou hypotézu proto, protože víme, že neandertálci žili jenom mimo Afriku, oni vznikli mimo Afriku, a tedy pokud, došlo, a, pokud by nedošlo k žádné introgresi, není nejmenší důvod, proč by neafrický, a, Člověk dnes měl sdílet aleu s neandrtálcem častěji než, než africký. A když se tahle hypotéza otestovala a ta, ta, ten důkaz nebo ta statistika, která se tady udělá, alela mečuje nebo alela nemečuje ten tu neandrtálskou variantu, tak vyšlo najevo, že signifikantně více alel v celém genomu je sdíleno mezi neandrtálcem a, a Evropanem. A co bylo zajímavé, když se vzal genom někoho z Azie, ten, ta, ta proporce alel, která mečovala na ten neandertalský genom, byla úplně stejná jako evropská. A mnohem menší než ten, ten podíl alel, který mečoval africkým genomům. A opravdu tohle, ta, ta reálná statistika, která se použila v tom prvním neandertalském, článku byla trošku sofistikovanější, ale princip je opravdu takový. Je to statistický test hypotézy, jestli neandertalský genom je geneticky blížší tomu neandertalskému genomu. Ta analýza se dá dát o okruček dál a to převést to tu statistickou hypotézu na, na eh, odhad, kolik té DNA v těch genomech je. A když to uděláte, tady je výsledek z trochu pozdějšího článku, kde těch dat bylo mnohem více a ty neandertalské genomy byly mnohem lepší. Tak vyjde najevo, že 2 až 3% neandertalské DNA lidí mimo Afriku, to znamená, jak jsme tady my, pochází o 2 až 3% genomů nás všech, co tady jsme, pochází původně jen od neandertálců. A kdybyste si od této přenášky neodnesli vůbec nic, vás to nebavilo, tak tohle je asi ta jedna věc, kterou si myslím stojí za to si zapamatovat. Jeden zajímavý důsledek toho, jak, jak uniformně nebo rovnoměrně ta DNA je rozmístěna geograficky, byla postulována taková hypotéza, že pravděpodobně k té introgresi od neandertálců do moderních lidí došlo někdy relativně brzy po tom, co jsme co naši předkové opustili Afriku a ještě předtím, než se v podstatě diverzifikovali do populací, jak žijí dnes. Čistě na základě toho, že ten podíl ale, který sdílí z neandrtáci, v podstatě stejný. Další zajímavá věc, která se dá na základě těch dat, která jsou k dispozici udělat, je, že můžeme detekovat tedy v neandrtalském genomu nějaké derivované mutace. A to jsou mutace, které vznikly na té neandertalské linii. Víme, že jsou unikátní pro neandrtálce. V druhém kroku tedy můžeme tu derivované alely použít jako marky, protože víme, že vznikly v neandertalcích, můžeme je použít jako takovou genetickou značku a říct, že tady v tomhle úseku mého genomu já sdílím DNA od neandertalců, nebo jsem podědil DNA od neandertalců. A to nám umožňuje v podstatě identifikovat Spojité kousky DNA v našich genomech, které pocházejí od neandertalců, a vytvoří takovéhle krásné vizuální genomické mapy neandertalské DNA, které tady v tomhle případě je založena na genomech 700 lidí azijského a evropského původu. A červeně a modře je tam vyznačeno, kde konkrétně daný člověk nebo v dané populaci existuje přežívající neandertalská DNA. A jeden z mých nejoblíbenějších výsledků je, že kdybychom měli možnost polepit všechnu tu DNA, co v nás neseme tady všichni dohromady, tak v podstatě skomponujeme 40% genomů těch lidí, kteří tu, introgre, tu introgresi svou DNA přenesli do nás. A v nějakém romantickém způsobu mi to naznačuje, že možná tak úplně vymřeli, protože v podstatě my z nich neseme ještě kousek DNA sami v sobě. Na základě těchto map můžeme odpovědět ještě jinou otázku, a to kdy k té introgresi došlo. Víme, že k ní došlo, tím statistickým testem. Víme, že zhruba 2 až 3 naší DNA je odvozena od neandertalců. A to datování můžeme provést následujícím způsobem, kdy si představíme tu situaci v momentě introgrese. Řekněme, že máme křišťálovou kouli a my můžeme nabarvit, který kousek DNA opravdu patří neandertalcům. Před introgresí je to jasné. Všechny chromozomy v neandertalské populaci jsou červené, všechny chromozomy v moderní lidské populaci jsou modré. Ten moment introgrese je snadné si představit jako okamžik, kde někdo má jeden celý chromozom od maminky neandrtálce a jeden celý chromozom od tatinka moderního člověka. Z definice, jak by ta první introgrese probíhala. A postupem času, jak se ti lidé v moderní lidské smíšené populaci a vyvíjí z generace na generaci, rekombinace zkracuje ty fragmenty, které původně byly na délku celého chromozomu. Až do, dnešní, do dnešních dnů, když v podstatě my máme ty mapy s těmi malými krátkými úseky na detalské DNA. A tedy nás zajímá, můžeme nějak vypočítat, odhadnout, kdy k té introgresi došlo na základě těch hledat. S tím, že tedy víme, že ty haplotypy, teda spojí té kousky DNA, které společně, přenášejí ty neandertalské alely, se statisticky relativně pravidelně zkracují díky rekombinací. A potom je takový zajímavý fakt, že očekávaná délka těch haplotypů, to znamená těch kousků přežívajících DNA v čase, odpovídá zhruba principu exponenciálního rozpadu. A v praxi to znamená to, že my můžeme vzít tu informaci o tom, jak dlouhé jsou ty úseky, a té neandertalské DNA, například v, této, v tomto případě v dnešních Evropanech, takže tady ty modré kousky, a vyplotovat, to je práce prý Morjany z, z Harvardu v té době a ona v podstatě vyvinula metodu, kde na, na xové ové ose je vzdálenost těch markerových ale, to znamená délka toho segmentu a jak často vidíme takový segment populaci. A nebudu říkat, že jednoduše, ale dá se nafitovat exponenciální křivka, eh, rozpadová, a když eh, to Priya kdy udělala, tak i vyšlo, že zhruba 50 000 let v minulosti došlo k té introgresi Na základě toho, že víme, jakou, jaké rozložení eh, mají eh, ty přežívající fragmenty eh, v lidech dnes. Takže eh, Víme, že k introgresi došlo z neandrktálců, že máme 2 až 3 jejich DNA a že k té introgresi došlo za nějakých zjednodušujících statistických podmínek zhruba před 50 000 lety. A jeden ze zajímavých, a to bude poslední kousek té všeobecné části přednášky, jeden z velmi zajímavých výsledků, který v Lipsku vyšel, je objevení úplně nového druhu člověka, čistě na základě DNA. A ten objev se stal v Denisově Jeskyni, v dnešním na Sibiři, na Altai, kde bylo objeveno archeologi malinký kousek malíčků, který byl pro mě víceméně neidentifikovatelný, ale archeologové, kteří věnovali celý život tomu studiu, řekli, tohle vypadá jako malíček nějakého člověka. A když Svante a ostatní lidé v Lipsku, shodou náho taky v roce 2010, osegvenovali DNA z tohohle maličku, tak jim vyšlo, že ta DNA patřila úplně nové linii člověka, která byla linií sesterskou k neandrtálcům, ale byla zároveň docela dost divergentní. A, takže představuje linii člověka, kdy my nevíme, jak ten člověk vypadal, my opravdu máme jenom jeho jenom genetický zbytek, ale víme, že existoval. A nejenom to, když David Reich udělal podobný statistický test, jako ten, co jsem vám ukázal ze začátku, ale pomocí denisovanského genomu, ne neandertálského, tak zjistil, že Denisovánská DNA přežívá primárně v genomech lidí v dnešní oceány a nejenom to, ti lidé v oceánii nesou až 5% svého genomu jako pozůstatek introgrese s Denisovami. A to je návrh ještě k těm třem procentům, které neseme my všichni jako uh, lidé z neafrického původu. A ty procenta ono by se dalo říct, že to není nic moc, ale když se zamyslíte, aspoň já, nad tím, že genom celý má 100%, 8% jejich DNA není moderního anatomicky moderního původu. A to mi přijde uh, opravdu uh, úžasné. Tak, pokud byste se rozhodli odejít, tak jsem tady dal takový checkpoint slide, kde si myslím, že co by stálo za, za, za to si zapamatovat, že díky tomu osekvenování neandertalského genomu víme, že neandertálci a poté i denisované tvoří sesterskou odnož k moderním lidem, která se oddělila někdy zhruba 600 tisíc let dozadu zhruba před 50 tisíci lety, ještě než Neandertálci, těsně předtím, než Neandertálci vyhnuli, přispěli introgresi do genového fondu moderních lidí. A podobná věc se poté stala z Denisovanské větve do oceánu dnes. Takže to byla trocha historie, zároveň historie a DNA a trošku historie o, o samotné evoluční e, e, genetice nás jako lidského druhu. A další otázka, kterou bychom si mohli položit, je, jaký byl dopad té introgresované DNA na naši biologickou funkci. Tady je takové schéma, kde vidíme linii moderních lidí, linii archaiků a tady tyhle čárky reprezentují abstraktní chromozomy v té populaci. A teď si představme, že v té archaické populaci vznikla nějaká alela a rozšířila se v té populaci. Co introgrese znamená, je v abstraktním populačním genetickém smyslu, že se vezme nějaké procento jedné populace, třeba 2% jejich genomů, a je přeneseno do jiné populace, v našem případě populace moderních lidí. A pokud se to stane v tomhle abstraktním případě, v, na úrovni dvouprocentní introgrese, tak to znamená, že ta alela, která vznikla v neandertálcích, bude zhruba na dvouprocentní frekvenci v, v populaci moderních lidí. A v populační genetice říkám frekvence, protože často uvažujeme o alelách ve smyslu proporčně kolik jich je v dané celé populaci. Takže 2%, 2 frekvence nějaké alely znamená, že v daném počtu Uh, uh, chromozomu tolik procent uh, je tvořeno tou alelou. A teď se můžeme ptát, co se s, těmi, uh, co se s tou smísenou populací bude dít a s těmi chromozomy, respektive s tou alelou, bude dít v čase. To nejjednodušší, co se může stát, je nic. Uh, Tedy, že ta alela se bude vyvíjet neutrálně, čistě aktivitou e, genetického driftu, to znamená, ta její frekvence bude náhodně fluktuovat, ale nebude na ní tlačeno selekcí v jednom nebo v druhém směru. Druhá věc, která se může stát, že ta alela bude adaptivní, tedy adaptivní pro lidi, kteří ji nesou v té smíšené populaci. A to znamená, že selekce bude tu frekvenci tlačit nahoru, potenciálně až k fixaci, kdy všichni jedinci v té populaci budou tu alelu vnést. A nebo může být ta alela pod negativní selekcí. Má nějaký uh, negativní dopad na biologii uh, těch, uh, těch jedinců, ať už to znamená cokoliv, a selekce tedy bude tu alelu vytlačovat z populace, až dosáhne potenciálně nulové frekvence. A je to ta poslední kategorie selekce, kterou jsem se já zabýval v části své práce, a nejenom já, ale spousta jiných lidí, pro, uh, z důvodu, které vyplynou uh, najevo za chvíli. Jak se můžeme na tu negativní selekci podívat, který, na, která působí na, na neandertalskou DNA? Vrátím se k tomu původnímu příkladu, kdy jsme schopni identifikovat, kde v našich genovech existuje nějaká neandertalská alela. A teď si můžeme položit otázku, jestli existuje nějaký vztah mezi tím, jestli na nějakém lokusu, kde víme, že neandertalská alela existuje, jestli ta alela je přítomna v moderních lidech, anebo není. V závislosti na tom, jak daleko ten lokus je od nějakého kousku funkčně významného genu. To může být nějaký exon nebo promotor, enhancer, cokoliv. Něco, co je evolučně významné. A můžeme to, tu analýzu udělat tak, tady se mi pro, pro účely této přednášky udělal na trochu větším počtu dat, kdy tady vidíme dvouprocentní celogenový průměr, to jsou ty dvě procenta, které neseme všichni, a ty lokusy na které se díváme, jestli na nich je nebo není neandertářská alala, si můžeme rozdělit do 10 škatulek. Škatulek v závislosti na tom, jestli ten lokus, například tady v tomhle případě, leží v blízkosti nebo přímo v nějakém funkčně významné oblasti genomu, anebo někde hodně daleko, tak daleko v genomu, kde můžete být, abyste byli co nejdále, je to možné od nějakého funkčně významného genomu. A potom pro, na lokusech v té každé dané škatulce můžeme vypočítat, kolik neandertalské DNA v těch oblastech přežívá. A co vyšlo najevo je v celku šokující vztah, kdy v těch oblastech genomu, které jsou nejblíže nějakým funkčně významným genům, je mnohem méně přežívající neandertalské DNA, než v oblastech, které jsou úplně nejdál. Kde v podstatě mutace nemají žádný efekt. A jediný způsob, jak se tohle může stát, je, kdyby působila negativní selekce víceméně po celém genomu proti těm neandrtalským uh, alelám. Kdyby všechno bylo neutrální, tak byste očekávali, že tady tyhle boxpluty budou v podstatě na tom celogonovém průměru. Není nejmenší důvod, aby opravdu stoupalo množství objev, uh, přeživší neandrtalské DNA, čím jste dále v, uh, od, od nějakého významného genu. A čím jsem se já zabýval, asi rok nebo dva mého života, a spíše tři, bylo, jak vysvětlit to, co tady vidíme. V jakém časovém rozmezí to došlo, protože trocha nevýhoda této analýzy je, že, je, že byla udělána v tomhle případě na, lidech, na genomech lidí, kteří žijí dnes. Ale my víme, že selekce je něco, co se děje po tisíce, deseti tisícel, sta tisíce let. Takže by bylo hodně užitečné vědět, jak vypadaly naše genomy, našich předků po tisíce let po Introgresi. A to bylo jedním z cílů prvního projektu, na kterém jsem měl tu čest se podílet jako nový doktorant, kdy se ve spolupráci mezi Lipskem a Bosnem osekvenovala DNA pravěkých anatomicky moderních lidí. To znamená na, našich předků zhruba mezi 50 tisíc let e, historie, to znamená od dneška až 50 tisíc let do minulosti. A taková kuriozita, která mi tehdy udělala radost, bez mého přispění velký podíl té DNA byla DNA z dolních věstonic. A, a co, mým, co bylo mým úkolem tady v téhle ADNA z pravěkých anatomicky moderních lidí, bylo vypočítat, kolik té neandrtálské DNA bylo v čase. To se ukázalo být mnohem komplikovanější než než to zní a určitě komplikovanější než jak jsem to popsal na začátku, ale ušetřím vás tady s doktorantských problémů a asi jich slýcháváte dost už bezemně. A co vyvinul, co vyplynulo, ale na jeho je, že ta DNA se v podstatě podíl neandertalské DNA v populaci, tady na Y ose se v podstatě neměnil, zůstal konstantní až až do přítomnosti. Tedy Tady tahle blok teček jsou genomy lidí evropanů dnes. No a to byl samozřejmě zapeklitý problém, protože ten, ta, ta, ty důkazy pro negativní selekci proti neandertalské DNA byly nepopíratelné. Ta statistická síla, která v tém obrovském množství dat je, je nepopíratelná. To znamená, jak je možné, že empiricky a ta plochá trajektorie by stejně vedla k něčemu takovému. A většina lidí si myslela, že, že dělám něco špatně. Uh, ono v té době uh, David Reich uh, na Harvardu publikoval svoji knihu, kde jeho nejvýznamnějším a nejoblíbenějším grafem bylo, že ta DNA bude postupně odstraňována z té populace takže jsem se často nacházel na konferenci obklopen lidmi, kteří po sobě křičeli a dohadovali se, proč mám nebo nemám pravdu. Ale abych to celé zkrátil, jeden možný výsledek, který potenciálně mohl vysvětlit, jak se tenhle signál může stát, by se dal odvodit od pozorovaného demografického kolapsu archaických populací. A co to znamená? Tady je výsledek z hrozně matečné metody, které se říká PSMC, bezkratce, která v podstatě může statisticky z, nějakého, z nějaké množiny genomu se snažit odvodit, jaká byla efektivní velikost populace, kdybyste šli do minulosti. A konkrétně na příkladu neandertalců, tedy tom, tady je přítomnost, tady je dávna minulost, ta metoda odvodila, že Krátce poté, co neandertalcí a Denisované, tady červenou a černou, vznikli, zhruba dejme tomu půl milionu let v minulosti, zažili úplný populační kolaps. Ta velikost jejich populace, která je tady znázorněna v abstraktních teoretických jednotkách, a v podstatě zažila kolaps až do doby, než ty neantrptáci vymizeli. Něco úplně opačného se stalo v historii nás, našeho vlastního druhu, kdy na, naš, naše populace byla poměrně velká. A důvodem tedy, a proč to tohle výsledek byl zajímavý, byl ten, že to poskytlo možný, vysle, možný mechanismus pro to, jak by ta negativní selekce mohla být, čím by mohla být způsobena. Konkrétně tedy, mohl by mít ten populační kolaps nějaký efekt na akumulaci negativních mutací v neandertalcích. A abych vysvětlil, proč, proč jsme si to mysleli, zabřednu trošku do, do populační genetické teorie. Tomoko Ochta v 70. letech nadlesla teorií, kdy si můžeme představit dvě populace A a B. A shodneme se na tom, že genomy akumulují mutace. To je základ evoluce. A když se podíváme na ten efekt, jaký ty mutace můžou mít, tak malá hrstka by mohla být letální, to znamená mutace, které selekce okamžitě odstraní z té populace. Malá hrstka by mohla být pozitivní, tedy adaptivní selekce. Pokud ta mutace má velký adaptivní potenciál, bude na tu mutaci působit taky rychle a její frekvence se bude zvedat. Většina mutací nebude mít žádný efekt, to znamená, většina genomu je hypotetizováno, že nemá nějaký funkční efekt, takže když se tam ta mutace objeví, selekce s ní nebude nic dělat. A co Tomoko Ohta navrhla, že je docela nezatepátelné množství mutací, která je mírně škodlivá, nebo merely neutral, se jim říká. A a co navrhla je, že efektivita selekce proti tomuto druhu mutací, které jsou mírně škodlivé, závisí na velikosti populace. A tady to trochu zkrátím a řeknu jen, že v malých populacích je silnější efekt genetického driftu, to znamená populace, alely se v té populaci budou uh, náhodně fluktuovat a i ty mírně škodlivé mutace driftem můžou dosáhnout fixace a v té populaci se v podstatě fixovat. Takže v malých populacích se dá očekávat, že bude vyšší míra fixace těch mírně škodlivých alel. Ekvivalentní alela ve velké populaci. Ve velkých populacích je ten drift e, slabší a selekce může efektivněji pracovat, takže ve velkých populacích selekce bude efektivnější v odstraňování těch mírně škodlivých mutací. A z výsledků toho demogračního kolepsu by se dalo předpokládat, že neandrtálci za předpokladu, že ta mírně neutrální evoluce má opravdu praktický efekt. Neandrtáci by se teda očekávali, budou mít vyšší fixaci těch mírně škodlivých alel. Bude v jejich genomech víc těch škodlivých alel, než v genomech moderních lidí. A já jsem tuhle teorii otestoval v praxi na příkladu té introgrese. Na pomoc jsem si vzal simulace, protože um, Evoluce v lidích je z různých důvodů nemožná, nemůžeme ji studovat experimentálně. Nejmenší důvod je ten, že by to trvalo 100 tisíce let. Takže můžeme využít toho, a tady trošku použiju nějakou černou black box metaforu, můžeme nasimulovat pomocí počítačových technik, na to jsou dnes mocné počítače a programovací jazyky, Můžeme Nasimulovat aktivitu té mírně e, neutrální teorie a zkusit nasimulovat, jak by vypadaly genomy neandrtálců a moderních lidí, kdyby e, na ně působila jiná síla té e, selekce proti mírně škodlivým mutacím. No, co to znamená vůbec simulovat genom, Tom si moc zadat po e, povykládám po konci e, přednášky, ale prozatím bych vás poprosil, abyste mi věřili, že je možné alespoň statisticky, zachytit nějaký princip evoluce, která se opravdu v těch genomech děje a nasimulovat genomy neandrtálců a moderních lidí, tisíce genomů v počítačové paměti, kdy předpokládáme tedy, že neandrtálci budou mít v těch simulovaných genomek více škodlivých mutací. Můžeme nasimulovat introgresy, tedy vzít nějaký počet neandertalských chromozomů, vložit je do té moderní populace a potom zkusit trasovat, zase v té simulaci, jak se vyvíjí množství neandertalské DNA v v čase. A tady mám jenom pro ilustraci zase ten příklad, co jsem použil později. Kdybychom si představili, že tohle jsou simulované chromozomy, tak můžeme trasovat, jak se vyvíjí aktivitou selekce, která působí na tu neandertalskou škodlivější DNA v moderních lidech. A když jsem v těch simulacích vypočítal, kolik je předpokládaný podíl té neandertálské DNA v populaci. tak mi vyšel takový neúplně um, zajímavý graf, kdy i když nasimulujete 10 infrogrese z neandertálců do moderních lidí, tak co se stane, je velmi rychle dojde k poklesu neandertalské DNA v té simulované populaci. Tady by byla časová osa těch 50 000 let. Um, a tedy aspoň kvalitativně ta mírně neutrální teorie evoluce dokáže zachytit teoreticky nějaký aspekt těch, těch dat. To znamená, i během aktivity selekce neočekáváme nějaký dramatický pokles. A jediné, co se stane, je během prvních, dejme tomu, 20 nebo 30 generací, tady ukazuju ten graf na logaritmické škále, a dojde k rapidnímu poklesu průměrného podílu neandertalské DNA v populaci, ale potom se ten podíl stabilizuje. Takže aspoň kvalitativně ta teorie, která předpokládá aktivitu negativní selekce, sedí na, ty, na ta empirická data, kterou, která jsem vypočítal v těch pravěkých moderních lidech, ale pořád to neřeší ten problém, jak je možné, že, že, ta, že ta v podstatě neměná trajektorie pořád vede k empiricky pozorovanému signálu té negativní selekce. A tady ty simulace pomůžou znovu, a to tím, že protože v té počítačové paměti já vím přesně, kde je který simulovaný exon, vím, kde je která mutace, a jakou má sílu, jak daleko je od kterého exonu, tak v podstatě můžu se podívat, vzít si průřez tou populací v čase, jak se vyvíjí po introgresi a zkusit udělat ten stejný druh analýzy, který jsem udělal v těch datech z moderních lidí. No a co se ukázalo, že když se podíváme na okamžik velmi krátce po introgresi, tak neexistuje žádný vztah mezi podílem na neandertalské DNA a tím, jak daleko by ten konkrétní lokus, na který se dívám, byl od nejbližšího genu, který je tady simulovaný. Ale i v té části, kde v podstatě celogenomově se to neandertálska DNA příliš ne, nemění, tak selekce začne v momentě, kdy ty cel, celé dlouhé haplotypy jsou rozlámány rekombinací na menší kousky, dokáže selekce už působit na, na, na, na lokálnější úrovni a dokáže tedy vygenerovat ten signál který vidíme v empirických datech. A tímhle způsobem jsem dokázal, aspoň tedy kvalitativně, a co se týče populační genetické teorie vysvětlit, jak to pozorování, které jsem vypočítal v ADNA z pravěkých lidí, dokáže pořád být kompatibilní s tím, co víme o tom, že neandertalská DNA v průměru byla negativní pro, pro moderní lidskou populaci. A ve zbytku přednášky a bych se chtěl bych chtěl vám něco říct o takovém malém projektu, který začal vyloženě jako takový vedlejšák. Nikdo o něho nic moc nečekal, ale nakonec z něho vyšly velmi zajímavé výsledky. Takže vše, co jsem doteď hovořil, se týkalo introgrese archaických populací do moderních populací a toho, jak můžeme z té genetické mozaiky, kterou naše dnes tvoří, zjistit zajímavé informace o samotné historii těch interakcí a začít se trochu zabývat i tou funkční biologií, jaký ten, ten efekt na DNA měl. Ale čím jsme se v Lipsku zabývali docela intenzivně a stále ještě zabýváme je, jestli by bylo možné najít důkaz i toho, že ta introgrese proběhla i, i v opačném směru. A to už jenom čistě z toho důvodu, že kdybychom v podstatě nikde žádnou moderní DNA v neandertálcích nebo denisovaných nenašli, tak v nějakém smyslu nám to říká něco zajímavého o povaze těch interakcí, kdyby byly jenom jednosměrné. Um, a klíčem nebo klíčem. O Zajímavým kouskem do skládanky, která poskytla zajímavou informaci k této otázce, je poněkud zanedbávaný a často považovaný za nedůležitý Y-chromozom, což je část lidského genomu, která plní v celku důležitou úlohu je zajímavá v tom, že Y-chromozom nerekombinuje, aspoň z velké většiny nerekombinuje, a přenáší se po uh, otcovské linii, to znamená z otců na syny. Podobně jako mitochondriální DNA je jediná uh, z matek na jejich děti, Y-chromozomy jsou přenášeny po otcovské linii. A když jsem řekl zanedbávány a, a nezajímavý, uh, to neznamená, že jsme se nesnažili uh, Y-chromozomy studovat v archaických populacích. A během let, a to dokonce ještě než jsem začal svůj vlastní doktorát v roce 2014, bylo objeveno v Lípsku pět archaiků mužského pohlaví. Tři neandrtálci, kteří tady v podstatě žili a zemřeli ve třech různých koutech západní Eurázie a dva denisované tady v Denisově jeskyni na Altaji. Co je zajímavé na těch třech neandrtálcích, že oni v podstatě zodpovídají jednem z těch posledních populací neandaptaců, kteří když žili před jejich vymřením, ti dva denisované byli podstatně starší. A důvod, proč se nepodařilo je adekvátně studovat na Y-chromozomé úrovni, je, že v podstatě ta, ta, to zachování DNA v těchto pozůstacích bylo absolutně minimální. Je takovou zajímavou kuriozitou, že po dlouhé, dlouhé roky jediné analyzovatelné genomy archaiků byly ženského pohlaví. A, um, pravděpodobně jenom náhoda, ale, uh, ale zajímavá náhoda stejně. A, a důvodem, proč ta DNA byla špatně zachovaná a nemohli jsme ty y-chromozomy studovat, je to typické složení DNA extraktu které už jsem zmínil, kdy opravdu úplně zanedbatelné množství té DNA je pochází z toho jedince, ke kterému patřily ty, ty kosti, nebo ty zuby. Konkrétně v případu těchto pěti archaiků zdaleka méně než jedno bylo možné těch, těch fragmentů namapovat na, na Y-chromozom a, a studovat je. A Protože to není jenom záležitostí těchto pěti vzorků, ale všeobecně je to smutný aspekt studia DNA, tak Matias Mayer v Lipsku, který vede skupinu, která se zabývá vyloženě biochemickou optimalizací a molekulárně biologickými technikami, jak dostat DNA ze vzorků, které jsou starší a více a více degradované, tak vyvinuli metodu pro ADNA, které se říká zachycení celých chromozomů. A ta je založena na principu je, že když si představíme in silico Y referenční sekvenci, to znamená v počítači sekvenci Y chromozomu, a co já můžu udělat je nadizajnovat uh, dlaždícovým systémem 52 nukleotidů dlouhé sekvence Sontere dlaždícový tím způsobem pokryjí celý ten Y chromozom. Co je možné udělat potom je uh, nasyntetizovat uh, nějakými proprietárnými komerčními metodami ty sondy fyzicky jako um, oligonukleotidy a potom použít metodu hybridizačního zachycení těch molekul na to, že doslova jako zahákneme ty molekuly na principu hybridizace, Odmíjeme všechno ostatní, co nebylo zachyceno a osegvenujeme jenom tu část, která je podobná tomu lískému Y-chromozomu a všechno ta mikrobionní DNA nebo drtivá většina z ní je odstraněna. A to dělá z, toho, z té metody, osegvenovat něco takového je v podstatě plítvání penězí, protože 99,99 ,99 procent molekul, které za těžké peníze osegvenujete, bude patřit nějakým bakteriím. Tady v tomhle případě opravdu osegvenujete jenom tu lidsky vypadající DNA. A v principu, potom je tak pro zajímavost, ty data vypadají takhle, kdy v červené barvě je znázorněna ten Y referenční sekvence a tady jsou jednotlivé DNA fragmenty, jak jsou osegvenované. A pokud jste nikdy genomiku nedělali, tak Čistě prozaicky tohle, je, jak ty data vypadají, není to opravdu nic magického. Co by bylo tady v téhle fázi potřeba udělat, je ošetřit tedy na jaké pozici, jak genotypovat každého toho archaika, každou tu y sekvenci, protože vidíte, že tady jsou nějaké pozůstatky toho DNA poškození a tak dále. Ale každopádně, co potom získáte celým tímhle procesem je, 5 Y chromozomů, 3 nandertálců a 2 denisovanů. A to bylo docela vzrušující, protože nikdy, nikdy předtím nebyly k dispozici k analýze. Takže to byl jeden z vzácných případů, kdy jsme se mohli podívat poprvé na nějaký druh sekvence, která nikdy nebyla na téhle úrovni studována. A váš první instinkt by asi byl, že postavíte nějaký filogenetický strom, když máte nějaké neznámé sekvence. A už v tomhle okamžiku přišlo docela velké překvapení, protože se ukázalo, že ti 300, ty tři neandertalské Y-chromozomy jsou blížší moderním Y-chromozomům než těm dvěma Denisovanským. A to je překvapivé proto, že to je v rozporu s tím, co víme o populační historii těch tří skupin lidí, kdy opravdu na základě jaderné, velkého množství jaderné DNA, víme zcela jistě, že denisované a neandrtálci byli sesterskou skupinou, a, která se oddělila od moderních lidí někdy kolem těch 700 tisíc let a, v minulosti. Takže ten, ta y filogeneze odporovala tomu, co víme o, o, o příbuznosti těchto tří skupin. A když jsem potom vypočítal, a, v té ADN je to potřeba ošetřit, normálně na to jsou algoritmy, kdy můžete a, odhadnout nebo získat odhad pro to, kdy v jakém čase se ti předkové nacházeli, ale když jsem ty, ty časy vypočítal, tak vyšlo následující. A to, když tady na Y ose s názorním čas k poslednímu společnému předkovi, a tady ten šedý pruh naznačuje, kde si zhruba myslíme, že došlo k oddělení těch populačních lidí. to znamená moderních lidí a archaiků. A když jsem vypočítal ten čas k poslednímu společnému předkovi pro ty dvě Y chromozomy, dva chromozomy Denisovanů, tak vyšlo najevo, že oba se oddělili od, od neafrických Y chromozomů, které jsme osegvanovali z dnešní doby zhruba před 700 tisíci lety. Na druhou stranu, když jsem spočítal ten TMRCA při neandrtálských Y-chromozomů, tak vyšlo najevo, že se oddělili od linie moderních Y-chromozomů zhruba před 370 tisíci lety. A to je zajímavé z toho důvodu, že jediný způsob, jak se tohle může stát, je introgrese. Když se dvě populace oddělí, tak v podstatě to nám dává minimum toho, kdy, kdy jaké dva lokusy z těch dvou populací by mohly mít společného předka. Čistě z definice, když se populace oddělí, nemůžu mít nějaký lokus, kde by ten čas společného předka byl pozdější. Ale to je přesně to, co se tady stalo. Víme, že neandertalcí a moderní lidé jako populační skupiny se oddělili kolem 700 tisíc let, ale jejich Y chromozomy sdílí společ, posledního společného předka mnohem později. A jediný způsob, jak se to může stát, je introgrese. A ten příběh je ještě trošku komplikovanější, ale už jenom o jeden krok slibuju. A to nejenom, že ty y-chromozomy, jejich topologie toho stromu odporuje té jaderné, ale když se podíváme na mitochondriální filogenetický strom, který je tady znázorněn tou tenkou linkou v rámci té populační filogeneze, tak vidíme, že neandertalské mitochondriální DNA je také blížší k moderní e, lidské DNA, než k Denisovanské. Takže mitochondriální DNA, a tady tenhle výsledek, tu tenkou čarou, je založen na desítkách mitochondriálních DNA neandertalců. Takže to není v podstatě, ta, e, je to nepopíratelné, že ty neandertalské mitochondriální DNA jsou blížší k moderním lidem, než k A co je zajímavé, je, že se v Lipsku před pár lety podařilo osegvenovat genom neandrtálce, který byl 400 000 let starý, a takže momentálně nejstarším osegvenovaným člověkem. A ten neandertálec před 400 000 lety nesl mitochondriální DNA, která byla podobná těm tenisovanému. Takže na základě toho jsme vyslovili hypotézu, a já ji potom ukážu na trošku, doufám, že přehlednějším diagramu, že Původně neandertálci eh, nesli eh, ten eh, mitochondriální typ sdílený s Denisovany, ale potom genovým tokem z moderných lidí před nějakými 30 tisíci lety eh, došlo k nahrazení té mitochondriální linie v neandertalcích. Takže ten model eh, je takový. A když si představíme zase tu jadernou DNA, kde víme, že Denisované neandertálci jsou sesterskou skupinou, Rozdělenou od, oddělenou od moderních lidí zhruba před 70 tisící lety a ta původní mitochondriální filogeneze nepřekvapivě následovala tu populační. Tak by to prostě mělo být. To je to, co jsem říkal, že v momentě, kdy víme, že se populace oddělily, všechna DNA, kterou bychom mohli osegvenovat, musí mít společného předka před tím, než se ty populace oddělily. A ten čas pro tu MTDNA, pro toho společného předka, je zvýrazněný tady. Co jsme postulovali na základě těch nových Y-chromozomálních dat, že ta y filogeneze měla taky podobnou topologii. Tedy, jak jsem odvodil u těch Y-chromozomů Denisovanu, tahle linie se oddělila od moderní linie y chromozomu někdy před 7000 lety. Zatím takhle by to bylo, kdybychom jenom nakreslili ten model bez jakékoliv další informace. Čísně jako hypotézu, jak by to MT a Y měly vypadat. Na základě mitochondriální DNA ale víme, že několik desítek neandertalských mitochondriálních DNA je blížších mitochondriální DNA moderních lidí. A naší hypotézou je, nebo nejjednodušším způsobem, jakým se to dá vysvětlit, že došlo k introgresi někdy po dejme tomu 350 tisících letech, která nejenom že zavedla moderně vypadající mitochondriální DNA do neandertalců, ale úplně nahradila všechnu původní mitochondriální DNA, která v neandertalcích byla. A jsme si tím celkem dobře jistí, protože my máme to štěstí, že my máme záznam o tom, jak vypadala mitochondriální DNA pro původních neandertalců, která potom byla tou introgresí stvacena. A ty nová Y-chromozomální data v podstatě následují úplně ten stejný obrázek. Za prvé časově ten společný předek, co později bylo neandertalskou Y-chromozomální DNA, je sdílený s moderními y chromozomy zhruba 370 tisíc let v minulosti. A myslíme si tedy, že ta původní, tahle černá linie, tím genovým tokem přešla do neandrtálců a úplně tu původní y-chromozomální DNA nahradila. Máme tedy ty neandrtálce jenom tří, ale v podstatě jsou nalezení na různých koutech Eurázie, to znamená v rámci nějakého rozumného... V podstatě je to nejjednodušší model, jak se to hledá vysvětlit. Bohužel tedy nemáme ještě y-chromozom těch právůvodních neandrtálců, na tom konkrétně Matthias Mayer v Lipsku aktivně pracuje, protože je to taková jeho oblíbená challenge. On vyvíjí ty metody, jak dostat DNA z něčeho, kde je ji v podstatě skoro nemožné dostat. A tohle je ideální experiment pro to, aby to udělal. Těch DNA fragmentů, které dokázal dostat z Y-chromozomu z toho vzorku, je jenom několik, ale zatím opravdu odpovídají tomu ancestral, té ancestrální Tak. A tohle už bude poslední kousek, slibuji. A tohle je sice pěkné a opravdu s těmi čísly občas to je takové nějaké číslo plus minus konfidenční interval. Dá se o těch výsledcích debatovat občas. Ten filogenetický strom je opravdu něco s tím momentálně argumentovat moc nelze na základě té MTD na X chromozomu. Ale ten replacement nebo to nahrazení. Původních mitochondriálních a Y chromozomů neandertalců je nepravděpodobné, pokud se předpokládá, že se ty lokusy vyvíjí neutrálně. A to je v podstatě ve filogenetice to, co se často předpokládá: že když postavíme filogenetický strom, a tak se díváme na nějakou neutrální variabilitu. A proti myslíme, že to je nepravděpodobné, je, když si uvědomíme, že pravděpodobný příspěvek té, toho moderního genového teku do neandrtálců byl relativně malý. Ono to je těžké odvodit z té jaderné DNA, ale vypadá, že pokud se to stalo, tak ten genový tok nebyl více než 3 nebo 5 a, a... To je výsledek někdy z roku 2020. Ta metoda, kterou použili, je sofistikovaná. Musím tedy říct, že z žádných těch genomů, které se v Lipsku osegvenovaly, nikde jako na vás nevykoukl kousek moderní DNA. Proto jsme nebyli pořád předpokládali, že ten genový tok se úplně nestal nebo se stal úplně minimální. Takže za předpokladu, že byl úplně minimální, to znamená, kdyby introgrese probíhala těch MT a Y sekvencí neutrálně, je z populační, genetiky, z populační genetické teorie víme, že když nějaký lokus začne v populaci na nějaké počáteční frekvenci, třeba 3%, pravděpodobnost, že čistě driftem se ten lokus v populaci fixuje, je roven té původní frekvenci. To je takový pěkný výsledek z populační genetiky. Co to znamená pro nás je, že pokud se ty MT a Y chromozomy objevily v těch neandertálcích na úrovni 3%, tak ta šance, že čistě náhodným driftem by fixovali ta MTDNA, je 3%. A co je ještě větší problém, protože MT a Y jsou nezávislé lokusy a ta, když máme něco, co se je málo pravděpodobné, že se stane, a něco jiného, co se málo pravděpodobně stane, to, že se stane oboje naraz, je ještě menší. Tak hodíte si kostkou, padne vám šestka v jedné z šestí hodů, hodíte druhou v jedné z šestí. To, že vám padne na dvou kostkách šestky, je pravděpodobnost. 1,36. To je úplně stejný princip. Takže statisticky, že by se tohle stalo čistě náhodou, v podstatě není možné. Nebo není možné. Není to pravděpodobné. A, ale doufám, že jsem vás přesvědčil o tom v první části přednášky, že si nemyslíme, že celogenomově genomově introgrese probíhá neutrálně. A konkrétně na příkladu té práce, kterou jsem udělal na, na negativní selekci proti introgresované DNA z neandrtalců. To vypadá, respektive když tu hypotézu nadnesu, tak se nenajde moc lidí, kteří by s tím nesouhlasili. Je to taková nejjednodušší hypotéza, která dokáže vysvětlit ty data. Si myslíme, že neandrtalci nesli jako populace ve svých genomech nadbytek mírně škodlivých mutací oproti moderným chromozomům. Co to znamená, u Y je ještě zajímavější. Y-chromozomy a MTDNA nerekombinují. Takže zase z populační genetiky v momentě, kdy nějaká mutace se fixuje na Y-chromozomu v populaci, už ji selekce nikdy nedostane z té populace. V normálním jaderném genomu může dojít k rekombinaci z jedné strany, k rekombinaci z druhé strany a ten lokus se může z té populace dostat. Na Y-chromozomu v momentě, když nějaká mutace fixuje, tak na něm prostě zůstane. Takže za předpokladu, kdy použijeme tento model, který jsem použil v první části přednášky na introgresi Y-chromozomů, předpokládáme, že ty moderní Y-chromozomy byly evolučně zdravější, které by měly trochu vyšší fitness oproti těm neabrkázkým Y-chromozomům. A když jsem použil podobnou metodologii na modelování toho problému, a když jsem zase běžel nějaké simulace té mírně neutrální teorie, a a nasimuloval introgresí moderních Y-chromozomů do neandertalské populace a sledoval, jak se ta trajektorie vyvíjí po 10 000 let, tak vyplynulo najevo, že i při introgresi tedy jenom těch 5%, za předpokladu, že například ty neandertalské Y-chromozomy měly redukovaný fitness i kdyby jenom o jedno tak pravděpodobnost, že ten Y-chromozom z moderních lidí fixuje, je v podstatě skoro až 30%. Kdyby ten, ta redukce toho fitness, a tady bych měl říct, že ta redukce fitness je celkem jednoduchou funkcí, kdy se agreguje selekční efekt všech těch mutací na těch chromozomech, tedy okolik uh, by byly ty Y-chromozomy méně uh, fit, co se týče uh, evoluční teorie, tak kdyby ta redukce byla třeba 5%, tak ta pravděpodobnost, že dojde k tomu replacementu, je v podstatě 80 nebo 90%. Čistě jako důsledek toho, co už jsme zavedli, že se dělo na úrovni toho jaderného genomu. A poslední poznámka ještě, i když tady píšu Y-chromozom, tohle je v podstatě teoretický model, který by platil i na tu mitochondriální DNA. A to, že něco má redukovaný fitness, by se klidně dalo aplikovat i na mitochondriální DNA. A tohle dokonce není nějaký průlomový nový výsledek, tohle je v podstatě standardní populační genetika, akorát aplikovaná na nový problém. Takže to vypadá, že jak mitochondriální DNA, tak i chromozomy, i při velmi nízké úrovni introgrese mohly kompletně nahradit původní neandertalské eh, eh, sekvence. Tak a tohle už bude konec mojí přednášky. A myslím si, že tady je několik věcí, které si myslím, že stojí za to eh, si odnést odsud. A doufám, že jsem aspoň částečně vás přesvědčil, že ADNA a konkrétně tedy ty neandertalské a Denisovanské genomy jsou unikátním strojem času, který umožňuje studovat evoluci populací a nejenom lidí a i, i všelijakých jiných druhů a, a v čase. A to nejzajímavější nebo nejdůležitější, co z těch genomů vyplynulo je, že k introgresi mezi neandertálci a předky neafrických populací dnes opravdu došlo a jako výsledek té introgrese si všichni neseme v sobě 2 až 3 naší DNA. Některé dnešní populace uh, té archaické DNA uh, nesou dokonce více. A uh, ta introgrese se ukazuje, že byla v historii zcela běžná. Uh, tady jsem vám ukázal dva starší příklady a jeden trošku novější, uh, ale kdybyste se podívali na celé to, to, ten objem literatury kolem DNA, tak byste mohli zazumovat tady do čistě té neandertalské linie a objevit studie, které se dívaly na. Genový tok mezi východními sibirskými neandertálci a evropskými neandertálcemi. Úplně fascinující práce probíhá na studiu čistě evropských populací. To znamená, jak populace dolních věstonic interagovala s nějakými populací v dnešním Německu a, a tak dále. To znamená, těch genových toků, těch šípek je tady tři. Kdybyste akumulovali všechny e, ty studie, které vyšly, tak to budou desítky zajímavých historických událostí, které jsme objevili. Co i bylo důležitým výsledkem té části mojí práce, bylo, že ta introgresovaná DNA se nedá považovat za neutrální. Klasicky to není překvapivé, protože velká většina z vás bude biologů, ale v té populační genetice, hlavně teda v té části, která studuje, ten historický aspekt toho vývoje. tedy nějaká populace byla v genetickém kontaktu s jinou, Předpokládal po dlouhou dobu, že ta introgrese je neutrální. Takže to, že ta, ten funkční dopad má, je něco, co je teď je potřeba brát často v úvahu, hlavně tedy v situaci, kdy víme, že nějaké dva druhy měly jiné velikosti těch populací. Potom ta teorie opravdu může být postavit ty hypotézy na hlavu. Hlavně tedy, co se týče těch lokusů typu Y a NTDNA, kde. Když jsem ten článek o těch denisovských y-chromovilomech psal, tak jsem objevil fascinující studie, které studovaly MTD na nějakých myších populací, nebo zajíců, nebo všelijakých druhů, kdy dochází v podstatě k nahrazení kompletního lokusu v populaci a nebylo úplně jasné, čím to může být. A tohle je jeden zajímavý mechanismus, který by se dal na tenhle problém aplikovat. A druhá věc, doufám, že vás to moc nenudilo, můj, moje původní směřování bylo na, na programovací vědy, takže tady já jsem se v tom opravdu našel, a, a, že počítačové simulace, hlavně teda v dnešní době, na rozumné úrovni, samozřejmě simulovat biologii nebude nikdy možné. Ale pro nějaký statistický problém, kde můžeme ho jednoznačně vyjádřit a testovat nějakou hypotézu, ty simulace opravdu dokážou na pomoci pochopit, co se mohlo anebo nemohlo za žádných okolností stát. A Tady je poděkování a musím určitě poděkovat Svantemu a Janet, což byli mý dva školitele na, na Max Planckovi během mého doktorátu a Benovi, od kterého jsem se v podstatě naučil všechno o bioinformatice a modelování, co se mohl. A Mateja je taková superhrdinka a DNA oboru. Ona dokáže dostat DNA z kostí, které všichni ostatní už v podstatě vzdali a ona je ten, kdo je zodpovědný za to, že ty Y-chromozomy vůbec máme. A samozřejmě potom David a Shalmey, kteří se hodně podíleli na té původní práci studia, tudy a té neandertalské DNA v čase a že mi důvěřovali a svěřili mi ty data do rukou, i když jsem byl doktorant ve svém prvním ročníku. A teď jsem si rád poslechnu vaše otázky, anebo můžeme začít nějakou diskuzi. Děkuji za, že jste poslouchali.